то Валентин і вподобав собі самотню дівчину, власницю окремої кімнатки. Вже згодом Людмила зрозуміла, що одружився з нею з розрахунку мати в законному родовому замку бодай кілька квадратних метрів. Народження доньки змінило його плани. Він подав на розлучення і зник. Навіть аліментів не платить, начебто як мало заробляє. Боже, як усе це сумно! Ммм! І як же схоже на Валентина Білого. Розділ 52. Додому. Так дивно було повертатися з Києва. Ха. Адже востаннє Софійка долала цей шлях на бричці з Мішелем Юзефою. Ті самі чудернацькі назви сіл, вінницькі стави, гостра могила, зелений ріг. Але інакші будівлі, річки, ліси, землі. Немов за ці роки хтось невидимий зітер гумкою попередні ескізи і наніс на той самий папір нові малюнки. Тьху! Набралася від пустельника з його малюванням. Так радісно було повертатися з Києва. Хоч і хороше у великому місті, проте київський темп придатний радше для недовгих екскурсій і свят. Будні ж ліпше проводити вдома, у тихому містечку, де не відтоптують ніг. Не мчать безперервні машинні потоки, де з пагорба видно Олексівське болото і чути жаб'яче кумкання. Сергій, очевидно, збагнувся давно. Без краплі смутку повертався зі Сніжаною та Софійкою до Вишнополя-половинчика. Ще б пак, адже тут на нього чекають прицікаві події. Він познайомиться з ріднею нареченої, а потім зі Сніжаною подаватимуть заяву до Рахсу. Для нього це вперше, тому й тішиться. До речі, прізвище майбутнього зятя – Кавун. Кавун – Сніжана. Е, правда, біологічка Ліда Васильівна стверджувала, що Кавун теж ягода. Отже, як мовиться, шило на мило. Втім, Сніжану це турбує щонайменше. Щойно залишилась в кімнаті сама, поспішила до Катерини. Такою милою видавалась Катерина порівняно з рештою Кулаківських. Тому потерпала, хоч би нічого поганого з нею не сталося, але ні. Катруся, як її називає жених, весело прямувала вулицею. У невеличкому кошику несла груші і букетик айстр. Це вперше когось із кулаківських уздріла з квітами, хоч Катря ж, мабуть, уже не кулаківська. Втім, Франя он теж перейшла на чоловікове прізвище, та це не врятувало її від родового прокляття покару свою несла у постійних сімейних чварах, ненависті та сердечних корнієвих муках, який все одно косував на клавене подвір'я, де підростала його донька. Ось Катерина вже підходить до чоловікової садиби, впевнено і як завжди приспівуючи, стукає кільцем у фіртку. За ворітьми завалували пси, а по хвилі визирнула немолода жінка, певно свикруха. «Це ти, Катрусю?» Чого, соромися, не мов чужа? Заходь сміливо, не стукай. Так, Катерина взялася рум'янцем. Усе не віриться. Це вже і твій дім. Пора звикати. Семенко з батьком ще не приїхали? Ні, мабуть, аж під ніч доберуться. Дворище таке якесь. Відчуття, ніби тут колись була. Ніби все тут знайоме. Рідне. Хм. Мабуть, Катря на присутність усе так скрасила. Софійка попрямувала за жінками до хатинки. В ній також усе дихало затишком і любов'ю. Особливо милували зір букетики з листя, калини, сухоцвіту, чорнобривців. Бабусю, як ви? Катря зазирнула до однієї з кімнат. Дякувати вже легше, почулося у відповідь хрипкувати. Вже й уставала неньки, щось і робила. Оно й картопельки на вечерю наоббирала. «Які ви не слухняні!» – вдавано розсердилася Катруся. «Відпочивайте, я сама!» І мерщій до кухоньки варити борщ. Коли той уже булькотів, затарабанили по даху краплі дощу, ніби перегукуючись із ним. «Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику та поставлю на горі, щоб не їли комарі!» – виспівувала Катерина. І Софійці раптом пішов мороз, поза плечі. Вечеряли удвох: свекруха та стара кульгава баба. Катерина сказала, що чекатиме Семенка. Сиділи і плели нитки балачок.